Я серцем відчув, що Муцій каже правду. Я зрозумів, що досі тільки не знав самого слова «філістер». Але така вдача була мені добре відома, бо я зустрічав уже багатьох філістерів, тобто поганих котів, яких я щиро зневажав. Тим болючіше переживав я свою помилку, через яку міг опинитися в категорії тих нікчем, і поклав собі в усьому Дотримуватись муцієвих порад А ну ж із мене ще вийде Порядний кіт бурж Якось один молодик Розповідав моєму господареві Про свого зрадливого приятеля І змалював його Незвичайним Незрозумілим мені висловом називав його Прилизаним типом Тепер мені здалося що означення прилизаний дуже пасує до слова філістер. І я запитав свого приятеля Муція, що він про це думає. Тільки но я вимовив слово прилизаний, як Муцій підстрибнув з радощів і, міцно обнявши мене, вигукнув: Милий друже, тепер я переконався, що ти цілком зрозумів мене так прилизаний філістер. Саме є те мерзенне створіння, яке гострить зуби на шляхетних буршів і ми повинні зацькувати до смерті, хоч би де воно трапилось. Так, друже мій муре, тепер ти довів, що маєш глибоке, непомильне чуття до всього шляхетного і великого. Дайно ну, я ще раз пригорну тебе до своїх грудей, у яких б'ється вірне німецьке серце. Муцій знов обняв мене і сказав, що цієї ж таки ночі, думає, ввести мене в товариство буршів. О півночі я повинен чекати на даху, а звідти він поведе мене на вечірку до старости буршів кота Пуфа. До кімнати зайшов господар. Як завжди я кинувся йому назустріч, потерся об його ноги і покачався на підлозі, щоб виявити свою радість. Муцій також задоволено дивився на нього блискучими очима. Господар трохи почухав мені голову й шию, оглянув кімнату і, побачивши, що там усе стоїть на своєму місці, сказав: "Отак і треба". Ви поводилися тихо й мирно, як і належить статечним, вихованим людям. Отже, й заслужили ви нагороду.